Колишніх рабів тільки й шестеро, якщо не рахувати хворого Джеремі Піта, мали деякі знання в морській справі. Хахторп, колишній строєвий офіцер, хоч і не вивчав навігації, однак умівся актак керувати судном, і під його командуванням колишні раби почали готуватися до відплиття. Знявшись із якоря і поставивши вітрила на горщоглі, вони при легкому бризі пустилися до виходу у відкрите море. Порт мовчав. Коли ж фрегат проходив повз мис у східній частині бухти, Пітер Балат підійшов до полковника, що охоплений відчаєм понуру сидів на кресті головного люка і ніби жартома спитав. «Ви вмієте плавати, полковнику?» Полковник більш зі страхом подивився на нього. Широке обличчя його пожовтіло, обвисло, а маленькі очиці стали ще меншими. Як ваш лікар, я приписую вам купання. Це трохи прохолодить ваші розпалення нерви, – люб'язно сказав Блад, і, не дочекавшись, відповіді додав. Вам пощастило, що я не такий кровожерливий, як дехто з моїх друзів. Нелегко було мені утримати їх від помсти, але я й досі не певен. Чи вартіви затрачених зусиль? Блад говорив неправду. Ніякого сумніву щодо цього останнього в нього не було. І якби він діяв за покликом своїх власних бажань та інстинкту, то, звичайно, повісив би полковника і вважав би, що це нормальне явище. Та думка про Арабеллу Бішу примушувала його бути милосердним і не дозволяти своїм товаришам вчинити справедливий акт помсти, хоч це мало не викликало бунту. Тільки завдяки тому, що полковник Бішо був її дядьком, до нього виявили таку милість, хоч він навіть не підозрював, кому зобов'язаний цією ласкою. «Вам доведеться трохи поплавати», вів далі Пітер Блад. «До мису!» що найбільше чверть милі, і якщо нічого не трапиться, ви легко туди дістанетесь. До того ж, на вас багато жиру не потонете. Ну, мерщі, мерщі, не беріться, а то попливете з нами в далеке плавання, і сам біс знає, що з вами може статися завтра або післязавтра. Вас тут люблять не більше, ніж ви на те заслуговуєте. Колковник Бішоп опанував себе і підвівся. Нещадний тиран, що ніколи навіть не знав, як можна стримувати свої почуття, іронією долі був приречений поводитися сумирно і покірливо. І це в той час, коли гнів та обурення його досягли найвищої межі. Пітер Блад віддав наказ і впоперек планширу прив'язали довгу дошку. «Прошу, полковнику!» – сказав Влад граціозним жестом, запрошуючи Бішопа на цей своєрідний трап. Полковник метнув на нього злобний погляд і, зібравшись з духом, з виразом цілковитої зневаги на обличчі, роззувся, скинув з плечей красивий комзол світлокоришневої тафти і виліз на дошку. Чіпляючись руками. Заванти він на якусь мить завагався, з острахом дивлячись, як там внизу, на відстані 25 футів від нього важко перекочуються зеленаві хвилі. "Ну, ще крок, любий полковнику", заохочував спокійний, насмишкувати голос. Усе ще тримаючись заванти, полковник Бішоп нерішуче озирнувся і побачив уздовж Фальшборту засмаглі обличчя. Ще вчора вони зблідли б від одного його погляду, а зараз усі злотишно повишкіряли зуби. На якусь мить лють подолала в ньому страх і обережність, він голос злісно й недоладно вилаявся, потім випустив вільовку і пішов по дості. Ступивши три кроки, втратив рівновагу і з полетів з зелену безодню. Коли він жадібно хапаючи ротом повітря виринув на поверхню моря, Сін Кольягас був вже за кілька сот ярдів від нього з підвітряного боку. Але до більшого паще долітали глумливі прощальні вигуки бунтівників і невимовно важкий тягар без злоби Ще глибше запав йому в душу.